Чудомир, туристи, да идем, цвятко, да направим и ние един излет до Балкана. Домаше един, съботен ден на мъжа си Мадам Гоца. Целият град, Куцу и секато, ходи, въздух да промени и линията си да оправи, само ние тюхтим тука и дебелеем. По миналото лято още се кънехме. Лято с обуща си купих, уж дано тръгнем, а, то. Погледни се на какво си замязал от пластини, че и мене погледни. Стига той по столежане. Да идем утре. Съгласи се, защото инак сама тръгвам. С туристите. 110 кила съм вече, нещо повече. Тръгвам. Чули? Добре де, добре, изгрухтя бай цвятко, обърна се на кошетката и захърка. Отново като мотоциклет. Разшета се мадам Гоца, заприготвя се, прати слугинята на пазара да купи. Месо за кюфтета, сърдели, крендирши. Халва, домати, краставици, пиперки, свари 14 яйца, напълни една котия с кайси в мармалът без кожиците, отряза и половината свинска луканка. И като прибави два хляба, единия ръжен за регулиране на стомаха и другия обикновен, муш на една мата раз вино, шише. Коняк, спиртник, кафе, киринче, мушама, долни дрехи, чорапи, сапун, четка. За зъби, клечки за зъби, вилици. Ножове, две чинии, вазелин, аспирин, йод, и пудра за подсичане, натъпка раницата тъй, че заприлича на нея самата. Вечерта я доха и легнаха да спят. Щом си легна, бай Цвятко заспа и захърка веднага. Мадам Гуца, или Уче, както галено я наричаше мъжът и кратко, обаче унесена в прелестите, които щеше да. И кратко открие утрешният ден, заспа едва-три минути след него и като взе октава. По-високо от Бай Цвятко, захърка звучно и отмерено и тя. На сутринта, като ги събуди слугинята, Бай Цвятко се сети какво го. Очакваше, изпъшка, отиде в кухнята да се мие и като видя ужасната раница. Политна да падне, но се задържа. След това с изражение на човек, когато щяха да водят на заколение, почна да нахлува стария силов джийски брич. Останал от преди войните, който се оказа тесен и не можеше да се закопче. Под коленете, та стана нужда да го забожда с безопасни игли. Облече и едно, вехто пълто, нахлу един каскет, надупчен от молци, и като изпъшка пак, седна на миндера да чака нови заповеди. Мадамо, че отначало беше решила да пътува без колан, но като помарширова, понушница из двора и се убеди, че коремът и кратко не върви в такт с краката, а, избързва напред, върна се в стаята и го сложи. После сложи в раницата. Малко сланинка, два лимона, завърза и туристическите си обувки, които щеше да облое на края на града, помогна на мъжа си със слугинята да натовари. Раницата и като се прекръсти и целуна котето, тръгнаха на път. Любопитно да види похода на двамата знаменити туристи, слънцето тази. Сутрин беше станало рано. Забил нос към земята под тежестта на товара си. Байцятко го не виждаше. Накрай града само го почувствува, като му. При пари на ганатия врат, обърна къската си обратно и запристъпя още, по-сърдито, със сумтене. Мадамоче, доволна и весела, смени обущата си под. Един орех, закрачи още по-енергично, като та наникаше. Балкани, дигайте се в небесата. Аха! Да се дигат! Нека се дигат! Аз, а, таквоз, поравното едвам, че. Нека се дигат, да видим да ще му излезе краят. Ръмжеше, претовареният съпруг и пристъпяше като слон по прашното шосе. Ама нима се умори? И аз малко се поизморих, ама ми е леко, леко. Струва ми се, че и от татък Балкана бих отишла. Леко ти е, зер? Леко ти е, само себе си носиш, а такво След като изминаха първия километър обаче, мадам оче, задеха навече. Внезапно извика. оле цвятко, една презрамка ми се скъса. Глава да е здрава. Обади се сърдито Бай Цвятко. Оле, оле, свлича ми се комбинезонът. Да се свлича. Къде ще иде? Оле, не мога. Да спрем за малко да се пооправя. Да спрем, да спрем, ама спрем ли, а, такво мъчно ще ме накараш да. Тръгна пак. След втория километр в ушите на Бай Цвятка бръмчаха електрически звънци, а на мадамо че и кратко залепна езиката у небцето и тя забрави туристическия марш. Като рече да въздъхне по издълбоко от умора, нещо изпраска и тя се хванаса. Двете си ръце през кръста изпря. Олеле, Боже, сега пък коланът ми се откопчава. Нещо пука. Мене кукалите ми пукат и пак си мълча. Хайде! Хайде, че балканите се. Дигат в небесата, а, какво с? Хайде! Е, като се дигат, нека си се дигат. Притрябва ли ми са? Чунки им като не. Идем там, че голяма работа. Балкани. Каманаци само. И аз тъй думам, ама ти като си рекла. Е да не ходим чак там, цвятко. Е виж там отсреща в нивите каква природа. Има. Какви върби зелени и каква поезия. И кладенче, а, таквос, и кладенче има там. Кладенче ли? Е, Боже, че защо се бавим тогава? Е да идем да си. Поседнем там, да си починем и похапнем. Защо ни е този Балкан? Пък и дъжд, може да завали, и град да падне. О, ох, да идем, Цвятко, че и бринка ми се е скъсала на чорапа. Да идем. Не мога повече. Бай Цвятко я изгледа с облегчение, скърши устни, да се засмее уш, понадигна. Раницата и двамата туристи залиха вляво от шосето по високите и неравни, синори. Само два пъти повече от мъжа си падна мадам очи и разцепи по най-новата. Мода роклята си отзад. Заловена за раницата на изнорения си, с избръщени. Очи съпруг, тя пристъпяше с последните остатъци на своите сили, като пухтеше страшно. След като се стовариха още един път при прескачането на вадата, заловени за ръце, най после те пристигнаха в мечтания оазис. Послаха килимчето, мушамата, палтата и като грамаден денг с манифактура. Мадамоче че страшна на тях, клекнал на траницата, байцятко ръмжеше през нос. Нати тебе дигнати балкани, а, такво с? Ох, сърчице! Ох, задушавам се! Душата ми извиза. Коняк! Конячец! Байцятко и кратко сипа една чашка. Тя я е глътна изведнъж, примляска и затвори. Очи! На, вземи още една чашка. То помага! Много помага! Ами ти защо си не сръбнеш? Пини си и ти. Мене не гледай ти, а, таквос, аз шишето ще му опана. Що ми спи и втората чаша, мадамо, че намести главата си на коравата раница. Затвори пак очи и захърка пискливо и проточено. Бай като надигна, няколко пъти стъклото с коняка, се свлече до нея и като взе пак оптава, по-низко, забръмчата и грамогласно с гърлото си, че жъбите се нацамбуркаха. Ужасени коя където свари из водата. Млъкнаха подплашени птичките, изпокриха се издубките и гущери, и буболечки. Само един стар паяк, който се беше спуснал от върбата точно над устата на мадамоче, се люлееше безгрижно и леко на тънкия косам паяжина, пласкан, от въздушното течение, което излизаше от устата и кратко. Той, види се, беше глух.